Лапках, яку перед тим туди Поклали помічники режисера Тріця обскубаних бомжів Із явною печаттю дисидентів Шістдесятників на посинілих Від холоду та алкоголю пиках Крізь пляшки пепсі пепсіколи спостерігали сонячне Затемнення за методикою Академіка такого-то І передавали свої телескопи усім Хто із зацікавленням зупинявся Біля них Маленький цуцик прив'язаний до телефонної буди Просив у перехожих закурити Кожен сюжет супроводжувався шаленими вибухами закадрового реготу, ніби над усім цим абсурдом сміялися невидимі інопланетяни. Наприкінці деяким учасникам вуличних розіграшів вручали призи – величезні кошики з банками майонезу «Провансаль». Марину струсануло від одного вигляду цих маленьких скляних баночок – за якими десяток, а то й більше років тому, її посилала вистоювати черги її вчителька музики Сара Семенівна. Марину так само занудило, як при спогаді про чорного короля, і вона поквапилася вимкнути телевізор. Була восьма година ранку. Тепер в душ. До початку робочого дня вона мала бути свіжою, як огірочок. адже ввечері на неї чекала її звична робота – тривалий рейд по кав'ярнях, залучення нових працівників. Але усе вийшло не так, як гадалося. Переступивши поріг офісу, Марина почула гвалт з кімнати Дани В'ячеславівни. Зазирнувши у двері, вона побачила біля у жінку, що розмахувала руками і погрозливо наближалася до столу розгубленої начальниці. Почувши шурхіт за спиною, відвідувачка озирнулася – і Марина одразу ж упізнала дівчину, яку місяць тому побачила в кав'ярні поруч із Сергієм. «Ось ця стерва! Гадала, що я тобі тоді не помітила?» – зарепетувала білявка, наступаючи вже на Марину. «Ти спостерігала за нами. Це ти у всьому винна. Ми мали одружитися. А тепер що? Що я вас питаю? Мені дістався труп. Ось що! Я виведу вашу контору на чисту воду. Я вас усіх знищу, мерзотники!» Вона наступала на Марину і майже притисла її до стіни. На здійнятий нею галас вже біг орангутанг-охоронець. Помітивши його, відвідувачка швидко засунула руку в кишеню. Зараз пролунає постріл, промайнуло в Марининій голові. Але дівчина швидко витягла з кишені майонезну баночку. «Провансаль», – підсвідомо зазначила Марина, і хлюпнула їй в обличчя якоюсь ядучою рідиною. Кислота. Я пропала. Марина затулила очі руками і відчула, як починає палати її обличчя. Охоронець нарешті зміг скрутити руки дівчини, що виявилася занадто прудкою, доволі сильною, та за наказом Дани В'ячеславівни виштовхав за двері. Вирішили обійтися без міліції. Дана викликала приватну машину швидкої допомоги. Лікарі приїхали миттєво. Дякувати Богу, це була не кислота, а лише лужний розчин. Втім, обличчя Марини почервоніло, шкіра вкрилася пухерцями, і Дані В'ячеслав'ївні не лишилося нічого, як відпровадити дівчину додому на невизначений термін. «Не заперечуєш?» Містер Марпл виставив на стіл п'ять пляшок пива та шанобливо розгорнув газету, що в ній були загорнуті дві череваті таранки. «Чудово!» – відгукнувся Орест, дістаючи з шафи два об'ємисті келихи. «О, значить, де ти мешкаєш!» Містер Марпл оглядів квартиру. Орест мешкав в однокімнатній гостинці, яка дісталася йому після розлучення. Меблів тут майже не було. Єдиний костюм, куплений нещодавно для роботи, висів на цвяху, вбитому просто в стіну. Поруч так само була прилаштована і гітара. Біля кухонного столу стояли два кривобоких стільці. Замість ліжка в кутку лежав величезний матрас». «Не міг до тебе додзвонитися», – пояснив свій суботній візит містер Марпл. «Телефон зіпсований». Він налив пива, обидва мовчки взялися за рибу. Тараньки аж світилися від жиру, а в їхніх пузатеньких черевцях рожевіли пластини кав'яру. «Гадаю, ваш візит пов'язаний не тільки зі святом шлунку», – нарешті запитав Орест. «Правильно мислиш. Отже, які новини у слідства?» Та хай йому грець пересердя містер Марпл ледь не виплюнув пиво собі на свої прозникові штани. Не можу довести начальству, що діє маніяк. Тоді б до мене обов'язково підключили Лошкарьова, він хлопець головатий. Але щось є, принаймні двоє підозрюваних.